Seguim al 107.8 de l FM, també a Palafrugell.cat i a continuació doncs, posem una miqueta més de... Tornem a posar la mirada, perquè n'hem parlat doncs, ja en aquest matinal i continuem fent-ho ara doncs, al voltant de, de la situació meteorològica que doncs, ens està passant per aquest matí de dilluns, molta aigua també ben i això doncs, comporta sèrie de, de, pot, pot comportar alguna sèrie de problemes i per això nosaltres ens posarem en contacte amb en Pau Lladó, regidor de, els, de serveis, també de, de protecció civil de Palafrugell, Bon dia, Pau. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. Uh, és un dia, o són uns dies, perquè ja hi també vam tenir força, força vent, són uns dies una miqueta que hem d'estar alerta i hem d'anar amb compte amb, amb, la, amb la meteorologia, oi, Pau? Sí, són uns dies que, bé, ja ho deien les notícies al llarg de la setmana anterior, la setmana passada, que des del diumenge pràcticament fins al... Uh, fins al dimecres tindríem aquestes doncs, ràfegues de vent potents tindríem també la pluja que bueno, doncs, ha arribat aquesta matinada i que hauríem d'estar una mica en alerta per això doncs, bueno, des de l'Ajuntament de Palafrugell sobretot des de les xarxes socials varen posar i varen fer molt desment eh, tot estant coordinat amb Protecció Civil i Policia de tots aquests temes de, de, de, de les condicions meteorològiques i per això ho publicar la les i van fer una crida a la població a partir de la qual doncs, estiguessin atents a aquesta, a aquesta tempesta que se'n diu Glòria que, que ha arribat a les costes de Catalunya sobretot aquí a la província de Girona eh, aquesta setmana. Uh -huh. Des de Protecció Civil de la Generalitat de, de Catalunya s'han activat diversos plans, no? com un és el ventcat cat, al voltant del vent, també l'inuncat per les pluges i també el neu De neu aquí sembla que no en veurem en aquesta ocasió, de pluja sí que n'estem tinguent i de vent també des de l'Ajuntament de Palafrugell, no sé si també s'han posat eh, en alerta doncs, els serveis eh, doncs, que, que pertoquin per tal si doncs, si hi hagués alguna, algun incident, de revisar el tem, tema de rieres també perquè no hi hagi crescudes d'aquestes i puguin arrossegar algun dels vehicles que hi hagi per allà. Eh, ens pots explicar una miqueta que, que, quin pla heu traçat vosaltres des de Palafrugell? Sí, des de Palafrojet doncs, tenim els tres plans activats, tenim el Neucat, el Pencat i el Linuncat, que són tres plans que, bé, que els atracem doncs, i els, eh, i els, eh, els apliquem, doncs, sobretot per protocol, i a partir d'aquí doncs es fa el que majoritàriament es fa quan hi ha sobretot, el, pla, el, pla, el pla, sobretot per parlem de l'Inuncat, perquè parlem, és veritat, de rieres, com la riera de Tamariu, que sempre s'assenyalitza, mm -hmm. i altres rieres de la vila que són susceptibles a... A inundar-se o zones de la vila, doncs que també per, per l'orografia i el disseny de Palà-Frugell doncs és possible inundar-se. Per tant, nosaltres tenim activat els tres plans. Ara mateix a Palà-Frugell estem en alerta groga, hi ha quatre poblacions de l'agent portà que estan en alerta dronja, que és superior a la groga, i nosaltres estem en alerta groga. Això vol dir que hem d'anar en compte de no apropar-nos a, a llocs de la costa, com poden ser, doncs, per exemple, a les roques, a diverses platges, perquè hi ha aquest perill de temporal. Anant amb compte, sobretot quan caminem per la població i pels nuclis, de no caminar molt a prop de, de zones on hi hagi... On hi hagi un possible desprendiment doncs, eh, de, de, de, de cornises o-ne o, o, doncs que, doncs que hi hagi llocss doncs, que siguin susceptibles que la població pugui prendre mal i que doncs, que la gent estigui a casa, eh, la gent que està a casa dint-ne el que hauria de fer és tancar les finestres i a partir d'aquí no és un pla a groga L'erta barroga no és una un alerta que afecti molt a la població dientne que la població pugui, tenir, eh, pugui prendre mal o hi hagi un risc a la població sí que eh, l'rta taronja o la vermella, llavors sí que són alertes doncs que la població doncs ha de, de resguardar-se bé. En aquest cas, alerta groga el que ha de tenir en compte la població és de resguardar-se eh, diguem-ne d'accedir a llocs que són sortibles de doncs que puguin prendre mal. Uh -huh. Això, doncs, uh, a part tots aquells curiosos i curioses que, que, que doncs, uh, a vegades els agrada eh? en, aquests, uh, en aquests dies doncs, anar a fer fotos a, a prop de, del mar, a prop de les roques, anem amb compte perquè s'esperen onades de 4, 5, fins i tot de 7 metres i, per tant, això pot comportar perill. Uh, si, si voleu anar a fer el tafaner, doncs uh, feu sempre una zona segura. i on. Recursió, sí. uh -huh. Això s'ha de remarcar, eh, Pau i sí, sobretot remarcar això, que al final tenim alerta groga i és una alerta que que sí, que, que pot haver-hi inundacions, que pot haver-hi neu, sembla que la neu, doncs, com ho bé deies, s'ha esveït bastant la possibilitat de que n'hi hagi, tot, tot just ara aquest any estem rememorant els 10 anys de la Gran Nevada, mm. per tant, tant s'has veït bastant no? la, la possibilitat que hi hagi neu, i el vent, doncs, com que s'ha de l'Empordà i estem una doncs, mica tocats per la tramuntana, si m'ho permets dir, la tramuntana sempre hi és, per tant, En aquí crec que d'alertes drogues hi ha hagut moltes al llarg de, de, de, dels últims anys de tota la història, són prou coneixedors, confio que la gent de Palafrugell doncs, tindrà el seny eh, per, diguem-ne, com de m'ho deies tu, eh, curiosejar a la costa, però no, eh, no apropar-s'hi massa. Per tant, sobretot, demanem a la gent que segueixi les xarxes socials de protecció civil des de l'Ajuntament. Nosaltres també farem bastant esment des de l'Ajuntament. Estarem molt admetents i, qua eh, i quan hi hagi alguna alguna modificació d'aquesta alerta groga que pugui passar a taronja que desitjant que no eh, o que pugui baixar inclús d'alerta groga, doncs alerta blanca uh -huh. que quasi no, no hi ha perill eh, doncs nosaltres informarem degudament a través de les xarxes socials el més important eh, és això informar, que la gent prengui consciència i també doncs, a vosaltres agrair-vos per l'article que heu penjat aquest matí a Ràdio Palau-Frugell que també donava una informació bastant dilatada de, eh, dels riscos que hi poden haver-hi uh -huh doncs eh, seguirem atents en aquesta previsió, al final doncs les previsions marquen que hi aquesta pluja sostinguda, que pugui acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat eh, no, no en poc interval de temps sinó en aquests dos dies, fins dimecres i fins i tot dimecres a la nit i fins i tot dijous al matí podien caure encara eh, pluja per tant és una pluja en aquest cas benvinguda eh, Pau, doncs seguirem atents i si hi hagués qualsevol informació doncs òbviament ens tornirem a posar en contacte amb vosaltres per últim eh, Respecte a ahir que va començar aquest, aquestes ratxes de vent i avui amb la pluja, de moment cap incidència a Palafrugell? De moment cap incidència, esperem que continuï així mm -hmm. fins, fins que aquesta tempesta s'esveixi. Doncs, de moment cap incidència i reiterem el risc de fer-nos pesats. Eh? Sobretot que la gent prengui totes les precaucions possibles. Hi ha aplicacions per través del mòbil, que tothom en té de mòbil. Quan parlaven de la Gran Nevada fa 10 anys segurament no era el cas, però mm -hmm. ara que tothom té mòbil i tothom té excis de xarxes socials, sobretot i si es plau que la gent prengui precaució, que no és una cosa... De, de, de broma, que podem fer fotos, sí, però sempre amb precaució, i que, que res, que la gent es resguardi, que nosaltres des de les xarxes de l'Ajuntament, i segur que també des de l'àmbit Palafrugell fareu el mateix, seguirem informant degutament. Doncs així serà, Pau, gràcies per atendre la nostra trucada, i ens retrobem doncs ja passat aquest temporal, en tot cas podem fer balanç, però esperem doncs, que no hi hagi gaire feina en aquest Tan. sentit, eh? Que tant, segueixi la cosa si... tranquil·la. Perfecte. Gràcies, Pau. Gràcies, Ruben, bon dia.